ותשחודי אותם לבוא אלייך מסביב בתזנותייך. ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותייך, ואחרייך לא זוננה. ובתיתך אתנן, ואתמן לא ניתן לך, ותהי להפך, לכן זונה, שמעי דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים,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 ערום ועריה, והעלו עלייך קהל, ורגמו אותך באוון, ובתקוך בחרבותם, ושרפו בתייך באש, ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות, והשבטתך מזונה, וגם אתנן לא תתני עוד. והניחותי חמתי בך, ושרה קנאתי ממך. ושקטתי ולא אכעס עוד. יען אשר לא זכרת את ימי נעורייך, ותרגזי לי בכל אלה, וגם אני אה דרכך בראש נתתי נאום אדוני אלוהים, ולא עשית את הזימה על כל תועבותייך. הנה כל המושל עלייך ימשול לאמור, כאמה ביטה. בת אימך את, גועלת אישה ובניה, ואחות אחותך את, אשר געלו אנשיהן ובניהן, אימכן חיטית, ואביכן אמורי, ואחותך הגדולה, שומרון היא, ובנותיה היושבת על סמולך, ואחותך הקטנה ממך, היושבת ממינך, סדום ובנותיה. ולא בדרכיהן הלכת, וכתועבותיהן עשית, כמעט כת, ותשחיתי מהן בכל דרכייך. חי אני נאום, אדוני אלוהים, אם עשת סדום אחותך, היא ובנותיה, כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון שבעת לחם, ושלוות השקט היה לה, ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ותתגבהנה ותתעשנה תועבה לפניי, ואסיר את הן כאשר ראיתי. ושומרון כחצי חצותייך לא חטאה, ותתרבי את תועבותייך מהנה, ותצדקי את אחותייך בכל תועבותייך אשר עשית. גם את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 בתוכה הנה, למען תשאיך אל עמתך, ונכלמת מכל אשר עשית, בנחמך אותן. ואחותייך, סדום ובנותיה, תשובנה לקדמתן, ושומרון ובנותיה, תשובנה לקדמתן, ואת ובנותייך, תשובינה לקדמתכן. ולא הייתה סדום אחותך לשמועה בפיך.